פרק ג' ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים ויקח את בת פרעה ויביאה אל עיר דוד עד כלותו לבנות את ביתו ואת בית אדוני ואת חומת ירושלים סביב. רק העם מזבחים בת במות כי לא נבנה בית לשם אדוני עד הימים ההם.